Pocs escriptors catalans com el menorquí Pau Faner poden posar damunt la taula una obra literària tan original, versàtil, extensa i sòlida en gairebé una trentena de títols entre novel·la, narrativa breu i narrativa juvenil. Avui en parlem de la seva darrera novel·la, L'Amor del Capità Gavina, publicada per l'editorial Meteora. Pau Faner, molt bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. A mi sap que m'ha agradat més d'aquest llibre? Que feia no. molt, molt de temps que no llegia una novel·la d'aventures. Ah, sí, sí. és el que volia. És realment això, o sigui, no és una novel·la històrica, tot i que hi ha molts elements no, no, no. Que, que la conformen, no, no, realment és, he tornat a l'època del Salgari, en certa manera, sí. però amb un altre context, lògicament, no? Sí, jo no volia fer una novel·la d'aventures, i ja ho diu el títol, no? L'amor del Capità Gavina, una novel·la d'aventures amb amor. Mm. Déu-n'hi-do, sí, perquè l'amor és un dels ingredients bàsics, jo diria que gairebé el fil conductor d'aquesta història. Sí, sí. Sí, és el conductor de, de les peripècies, que són moltes també, Uitem? i variades, sí. perquè va de, de, de Menorca a Catalunya, de Catalunya a Amèrica, mm. i, i en, en el segle XVIII, un segle mogut, i, i lluita la independència dels Estats Units... I, i després lluita amb els dindis, vull dir, sí, sí, és, és una novel·la d'aventures variada, variada. No, no, i que té un munt, també una altra de les característiques del llibre és que no només és una novel·la d'aventures, que jo penso que és el tret més diferencial, sinó que més és un llibre d'aventures en el que hi ha moltíssimes aventures. Sembla mentida que en tan poques pàgines, eh, no, no, tampoc no és un llibre molt bruxut, no. no arriba a les 300, 200 i escaig, sí, sí. doncs realment passen tantíssimes coses, realment és tràpidant. Sí, és, és la meva manera d'escriure i, i, de fet, la fem més curta al llibre per això, perquè si, si el faig molt llarg amb tantes coses que passen resulta que, que podria arribar a cansar fins i tot el lector i llavors eh, em sembla que queda millor, més compacte, sent més curt, tot i que transcorre tota una vida molt moguda a, a, a la nuera. I dient que no és una novel·la històrica, tot i que la història és important i i està molt ben documentada, és a dir, les coses que es diuen, i no només, no, no només parlo del que seria els personatges històrics que conviuen doncs, doncs en aquella època, no oblidem doncs, que en Joan... En Joan Gavina està basat en, en un personatge, en la vida d'un personatge històric, que en Jordi Farragut, sí. vull dir que realment hi ha una part de, de veritat en tot això, sí, sí. però que a més a més tota aquesta part històrica o de documentació està en les coses petites, que segurament és en el que més s'agraeix, no? en, en el sí. tipus de menjar que es feia, en, sí, algun, en no? el tipus de, els detalls, clar, que és el que segurament dona més versemblança. Sí, diuen que, que les bones novel·les s'han de, de valorar pels detalls, sí i jo que sé, Mercè Rodrera, per exemple, era eh, eh, detallista 100%, i allò li donava realitat. En una novel·la com aquesta, hi ha dues coses que li poden donar realitat. Això que tenen dels detalls i també el fet que, que esmentava just ara que, que sigui la vida d'un personatge real, tot i que no, no és real les peripècies que que hi passen sí que és real que el personatge va existir, que se'n va anar lluitar que va estudiar a Barcelona nàutica que se'n va anar a Amèrica va lluitar per la independència després va lluitar per la conquesta de l'Oest això és una vida real per tant, li dóna versemblants Déu-n'hi dólar de coses que coincideixen pel que m'ha dit, no? Sí, sí, és veritat, tot això és veritat i els personatges i històries que surten són veritats ara l'amor és inventat i les peripècies, és a dir, els, els, eh, la novel·lística. No? De totes maneres, tot i que el personatge de la novel·la és en, és en Joan Gavina, Capità Gavina, a mi sí. m'agrada molt el treball dels personatges, és a dir, del grup de dones de dones importantíssimes, dones molt fortes, sí. dones molt carismàtiques, sí. que envolten el, el protagonista de la novel·la durant tot el llibre. Sí, això és una cosa que se m'ha destacat en aquesta novel·la per primera vegada, Eh, que les dones són estan ben ben construïdes m'han dit i man dit les dones, la qual eh, és una bona eh, cosa això és una, és una cosa difícil per part d'un home i per part d'un home que no té una espec una, una habilitat especial per fer personatges com son jo, perquè el personatge en cam a mim me surt bé és l'aventura, mm. no pas els, els personatges reals i tot i que he intentat. Donar, fer personatges de carn i ossos i ho he intentat, sobretot també en les dones que l'envolten, al personatge central i sembla que ha sortit bé sí. Tenim dones fortes tenim l'arquetip de, de l'aventurer que seria en Capità Gavina però també tenim un dolent de de boques en Felip de Galva Sí, sí és, és, la que, és, clar, és, que, és que els dolents han de ser molt dolents i aquí, sí, Déu n'hi do eh? no s'estava res No, és que eh, per fer que la, la intriga sigui vigent en tot moment, que el lector no s'avorreixi en, en cap moment. Llavors, eh, hi ha un personatge que sigui l'oposat al protagonista. I clar, el protagonista és l'arquetip de, de l'home bo i, i l'altre és l'arquetip tipus de, de l'home dolent, clar. Jo, jo, tinc, jo tinc un dubte. Com és que amb la seva trajectòria literària, amb la de quantitat de premis que ha guanyat al llarg doncs, de, de la seva carrera des de la Ciutat de Palma, el Víctor sí, Català, sí. el Josep o sigui, la llista és llarguíssima, eh? Com sí, és que sí. no és més famós? Eh, hi ha molts factors. Jo no sempre he fet novel·les d'aquest tipus. He fet, he fet novel·les de realisme màgic, he fet novel·les molt rares que diuen... I, i, i, i el públic, eh, eh, segons quines novel·les meves, les ha trobat difícils i altres fàcils, com difícils de llegir, dir, i fàcils de llegir aquesta. Primera cosa. Segona, jo he vist que Menorca, Menorca eh, està envoltada de la mar, igual que, que, que amb Andorra, amb està muntanyes. envoltada de muntanyes i, i està aïllada. Altres temps, Andorra, quan quedava aïllada per la neu doncs la comunicació devia ser molt difícil a Menorca al segle XVIII no hi havia vaixells dos vull dir vaixells de de passatgers amb vaixells de, de càrrega llavors què vol dir això? Que, que la gent quedava aïllada i és difícil també per una persona que viu i escriu des de Menorca encara avui en dia tot i que ara hi ha molts de mitjans doncs comunicar-se fàcilment jo escrivia als diaris de Barcelona i ho enviava per correu perquè no existia això de, de l'email mm. i, i ara mateix estem fent una entrevista a través del telèfon per perquè Perquè jo no he agafat el cotxe i he vingut des de Barcelona perquè no hi sóc a Barcelona i això mateix pot passar amb, amb tots els medis de comunicació no? a la televisió et cridaran per escolta és que ens costarà un passatge i, i, i una nit d'hotel com a mínim vull dir tot això són entrebancs. A part de tot això, jo som una persona que ho he estat durant molts anys molt tímida. Doncs serà qüestió de reivindicar-lo, eh? Sí. No, no, de, de forma claríssima, a més a més, perquè l'amor del Capità Gavina realment és d'aquell tipus de llibres que, que et reconcilia, en certa manera, amb, sí. amb el nen que has estat sense, sense tornar a ser un nen, eh? No ens, no ens malentenguem, tampoc, eh? No jo és un vaig escriure llibre... un, un tuit, no fa gaire, que vaig posar Eh, un parafrasejant el va dir-l'en quants de llibres ara escriure un home perquè l'estimin? <ríe> doncs vostè ha fet mèrits eh, les coses com siguin sí, sí. <ríe> Doncs em prenem molt bona nota La veritat és que per totes aquelles persones que estiguin buscant encertar-la, perquè a vegades el que busquem sí. és això, és encertar-la per i pels altres, eh? que no s'ho pensin perquè l'amor del Capità Capitacabina és una obra que sorprèn que et transporta a, aquesta, a aquest món no màgic, però sí d'aventures trepidants en que et recorden sí, sí. Doncs en Sandocan en, en Gullivera sí. tot un seguit d'aventures, però a més a més amb personatges molt de terra terra, molt creïbles perquè formen part, en certa manera doncs, de la nostra història recent, com és aquest sí. Jordi Farragut. Pau Faner ha estat un plaer, no només parlar a vostè avui, sinó llegir, tenir l'oportunitat de llegir la senyora. Moltes vegada. gràcies, moltes gràcies és el que volem, no? Moltíssimes gràcies, una abraçada. Gràcies, una abraçada.